tan kokunatte Fins demà! Els circuits de la màquina número 1 no funcionen. I els senyals de projecció? Els senyals de projecció s'han interromput. Ja no els rebem. Però, Shinji, si no ho haguéssim fet, ara potser series mort. Això no hi té res a veure. Però saps que és veritat? No et pots enfadar amb mi per això. D'aquí a 185 segons. Només amb això la meitat de la central es pot destruir. No hi ha temps. Hem de fer alguna cosa. Shinji, em pots sentir? Sense la decisió del comandant, potser morirem tots! Em He dit que no hi tenia res a veure! no? El pare tenia intenció de matar en Toji amb les meves mans! El desafiament dels homes. Pare, sé que ets aquí. Vinga, contesta'm! A la veu, al màxim, la temperatura de compressió. Què? No tinc temps per jugar amb criatures. Però el circuit encara és obert! Però... Perits. Bèsties. Més que bèsties. Van faltar més ambulàncies a la zona centre. Totes les persones afectades rebran assistència. Sisplau, els que puguin, vagin als centres oficials. Ja has acabat? Si pogués treballar, cap problema. Però he de fer repòs per culpa del braç. I en Shinji? Volia tallar l'escotilla d'emergència amb el seu làser i sembla que ho ha fet. Sempre ho deia, la propera vegada. Pot ser que no se'n surti, oi, diuen que segurament no es podrà recuperar. I l'Ikari? No està gaire malament. almenys està conscient, però té uns somnis molt estranys. Somnis? Sí, és clar. que no somies tu. Sini. Què hi fa en Xingy, dormint al meu costat? Em dic ser a l'hospital de la meva germana. <tots> Ei! Hey. Que no és en Xingy, aquell? Ikari. Per què la vas fer una cosa així? El pare no em va donar permís. Em va trair. No em comprenia. Ho sabia ell, el que jo sentia? Segur que no ho sabia pas. I tu? Ja miraves de comprendre'l, el pare? És clar que sí. Per què no el volies comprendre? Que no t'he dit que sí! No ho feies. Fugies de tot el que t'envoltava. I què? Què passa si fujo? Quin problema hi ha? Què porta entremans aquest parell? D'acord, gràcies. Va, Ginger, què hi fas aquí? Estàs bé, Togi? Sembla que sóc viu, oi? Vaja, em pensava que en Shinji era aquí. Així somiava altre cop. En Shinji va deixar l'hospital ahir. Ja feia 3 dies que era aquí i finalment se l'han endut. Ja han passat 3 dies. Així has vingut. Ei, que quedi clar! Si he vingut aquí és com a personal intern i prou. Per res més, em sents? Ah, ja ho entenc. No sé si ho entenc. Eu sento dins. Alguna cosa per menjar. Doncs la veritat és que no he portat res. No et permeten entrar amb menjar de fora aquí dins. Incho. Què? Et puc demanar un favor? És clar? Li diràs a la meva germana que estic bé. D'acord. Abans de marxar, Ikari Shinji, el comandant et vol veure. La desobediència d'un ordre, la possessió de la nau Eva, l'amenaça infantil... Tot això són delictes, Singy. Vols dir alguna cosa? Sí. No hi pujaré més a l'Eva. I tampoc m'hi vull estar més aquí. Llavors pots marxar. D'acord. Tornaré amb el mestre. T'escapes un altre cop? M'has decebut. No et vull tornar a veure mai més. Sí, esclar. Sóc jo. Esborreu el tercer noi. Doneu mitja volta per anar a ajudar els pilots que són a la màquina número 1. Shinji, és veritat que te'n vas? Així, doncs, deu ser cert. Però per què? Sempre t'he admirat. Realment em fas enveja. Tu... sempre has estat diferent de nosaltres. Merda, fins i tot en Toshi va pujar l'Eva. Jo... Algú ha intervingut aquesta trucada. Per mantenir-ne la confidencialitat ens hem permès de tallar la connexió. Gràcies per la seva col·laboració. que no deu haver vingut, oi? No, i tampoc m'ha donat records per tu. Ella és així. Estic més tranquil. Ets massa amable, xingir, però no pateixes gens. Així és com deus viure tu, però jo no puc. Em poso en el teu lloc i em sembla que t'entenc. Deus haver arribat al límit. Potser sí. Escolta. Què? M'agradaria que m'expliquessis una cosa. Per què en Togi? Quan anaves a escola, en Togi havia estat company teu. Te'n recordes? En aquella època, ell era el teu rival. I et va guanyar. Quan érem... companys de classe? Sí. I va guanyar. Però fent trampa. Ens havia enganyat a tots. Per això ara volia demanar-te perdó, encara que no sabia pas com fer-ho. Si doncs va pensar que l'única manera de demanar-te perdó era venint- ajudar. Vui cor recordis, això. És clar que ho recordaré. Molt bé, siní. Abans de deixat l'ordinador a la teva habitació. Molt bé, ves amb compte. Jo ja... No hi pujaré, a l'Eva. Que estrany. Des que el conec, és la primera vegada que em vol parlar d'això. Ah. Atenció, atenció. Situació d'emergència. Que tots els ciutadans es posin a cobert. Repetim-hi. Que tots els ciutadans es posin a cobert. Ostres! Què fem? Els que sou a l'avantguarda, prepareu-vos per atacar! De la 1 a la 18 les han danyat totes. La 18 és la que ha tingut més desperfectes. Ens estan atacant. No podem perdre ni un minut. Situació frontal de la nau. Establiment de l'ajuda directa. L'objectiu és atacar de seguida i envair l'interior frontal. I la número 1? És en posició de neutralització. Tenim la reproducció de la banda esquerra. És impossible atacar. Lei, treu la màquina Què? número 1. Preparats per l'ajut. Sí. Iniciant l'entrada. la connexió. Inici de la connexió. Oh! No ha funcionat. Impulsa contracorrent. Rebuig de la connexió de la nau. És increïble. Icari, encara t'hi negues? No funciona. Lei, traurem l'altra màquina. La número 1 tornarà a funcionar amb una clavilla falsa. Però és que l'altra... És, és igual, I vaig. Lei, no hi fa res que em mori i algú substituirà. <totipen -se> Vaig decidir que no hi pujaria més. No! Després de tots els atacs s'ha trencat el blindatge. Ho hem demanat. Aska. Ha vingut! Encara que en xiní no hi sigui per ajudar-me, jo mateixa et destruiré. no hi tenen res a veure. Tirem directe cap a la secció 8. Aquells que quedeu amb dirigiu-vos ràpidament a la secció 3. La nau està destrossada. No podem atacar. I l'asca? No està ferida. És viva. No ah! et Els apòstols es traslladen. I l'estat de la nau? Clavilla falsa. L'agulla està completament clavada. Inicia el contacte. D'acord. Què? Perdem impuls! No funciona! No funciona! La nou Eva no arranca. La clavilla falsa... No hi ha recepció? Fuyzuki, t'ho demano. Els ferits al bloc número 6. Vinga, els no-occidentats cap al 3. Vinga, cap aquí. Va, ràpid, cap aquí. Ei, tu, què coi fas? Vinga, que et vols morir. Oh, va. Aska... No és en xingir, aquest? Kaji! Què hi fas, tu, aquí? És l'únic que em queda. I tu, què fas? Jo... Jo ja no pujaré més a l'Eva. Ja ho he decidit. Ah, sí? La feina és pública. Amb aquesta guerra m'he quedat sense cap lloc on poder viure. Des de llavors que treballo aquí. Des de llavors? és clar. Sí, aquell lloc m'omple, em fa sentir bé i per això em vull morir aquí. Morir? Exacte. Diuen que si els apòstols que dormen sota terra contacten amb l'Adam, totes les persones desapareixeran. És el tercer impacte. Només tenint la mateixa força que els apòstols, això es pot aturar. És l'Evangeli. Lei, portes un rifle? Estrellarem la màquina! Lei! Està del tot obert! I l'altra màquina? Lei! Què ha passat? Shinji, jo no hi puc fer res aquí, però tu sí que ho pots fer. Només tu hi pots fer alguna cosa. Ningú no t'obliga a fer-ho, però pensa-hi i decideix. Què és el que hem de fer? No sigui que després te'n penedeixis. Atac directe a la base número 3. La solució és l'última placa de blindatge No, es veuria la tripulació. Encara funciona la número 1? Rebutja la clavilla falsa. No va bé, no hi ha correspondència. Continuem. Corregiu una altra vegada a 108. i, i sóc pilot de la màquina Evangelion, senyor! Enveï la tripulació principal. Estem baixant. A on ens dirigim? Anem directes cap a la dogma central. Bé, cap aquí. Tota la tripulació ha coberta. Vinga, tota la tripulació ha coberta. Oh... Oh, no, oh, no, oh, no! No! No! No! Aaaaaah! Illa una ueva! Número 5 S'ha tallat l'energia. La nau número 1 ha arribat als seus límits. La reserva no funciona. Shinji! Oh! Eh? Shinji! Vinga! Vinga, belluga't! Molta! Vinga! No serà res! vinga Molta! Ah! Vinga, engega't! Belluga't. Vinga, vinga, vinga, vinga! Vinga! Vinga, malta. vinga, vinga! Vinga, vinga, mou-te! ara, si no et poses en marxa, de seguida morirem tots! Ho has sentit? Morirem tots! vinga! Balluga't. La tornar a engegar. Perfecte. És increïble. No m'ho puc creure. El sincronitzador de la màquina marca el 400%. Ja s'ha despertat? Bona noia. es menja els apòstols Retireu la màquina, la màquina número 1, retireu-la. Mm -mm. La placa de blindatge. La placa de blindatge? De fet, no és una placa de blindatge, sinó que és una placa per subjectar la força original de l'Eva. La seva força, nosaltres, no la podem aturar de cap manera. La lliberació d'aquesta nau ja no estarà callada. Això també entra en el guió, comandant? Ja ha començat. Sí, ja ha començat. 人類は救われた。だが神子は諸行機に取り込まれ物理的に融合してしまう。失敗する彼のサルベージ。豪給するみさとが見たものは次回心の形、人の形。